Gister na een preek van Dominik Gustaf Oppelman van die gereformeerde kerk. is die doel van die graf? Het ons vandag nog een graf nodig Jy weet die grave van graf en die onderhouding daarvan die verskillende begrafplaase die is daar so beslommernis geword Godse, hemelse Vader, genadige God Ja, u die oe doorloop die hele aarde Daar is niks wat vir u onbekend is nie Daar is niks wat vir u een verrassing is nie Daar is niks wat gebeur buiten u raadsplan nie Ons dank u vir daar die wete Hemelse Vader alhoewel ons beleid terselder tyd dat ons so dikwels in ons levens optree asof jy nie bestaan nie en asof jy nie weet nie en asof jy nie sien nie en asof jy nie hoor nie. Ons beleid dat jy in die mense oog maar dikwels is een van die stom, blinde, dove afgoode wat daar in hierdie wereld is. Ons belei hemelse vader dat ons ver te kort skiet van die heilige standaard wat u sien en hoor nie net alles wat ons praat en wat ons doen nie Maar u weet ook wat diep in ons binneste weggesink het U ken die donker oorligginge van ons hart Ons het het nog nie eens gesê nie En u weet het al en ons beleid het ons so ver tekortskiet van hy die heilige standaard wat ons so pas aan mekaar voorgehoud het die afgoederie in ons lewe, die eiewillige godsdienst die weise waarop ons met die naam omgaan ons houding teen oor die ere op die sabbadag ons uitdaging van die gesag wat hy het oor ons gestel het die moordgedagtes wat ons vertroetel die overspel in ons harte die begeerte na besittings wat nie ons in is nie en Hemelse Vader die woorde wat by ons mond uitkom wat nie altyd die waarheid is nie al die begeertes wat ons teen u het en teen u woord teen ons naaste het u ken ons, u weet het en daarom dank ons hier vir die vergifnis wat ons het in die Heere Jesus Christus want dit is vandag niks anders as dit wat ons hier by mekaar gebring het en wat in ons genade gegeet nie hy die onverderflike God hy die een wat uit die dood uit opgestaan het en wat tans die wereld gebere van uit die Himmel beskik en ook sy kerk in stand hou en daarom bid ons ook met groot vrijmoedigheid vir die woord verkondiging nie net hier vandag nie maar ook die wereld oor oor als daar waar u naam aangeroep word en waar u woord verkondig word en waar die geest werkzaam is en ons bid hem als een vader dat u sal wees met daar die gemeentes wat zwaar krij in hierdie omstandighede en elkeen van die geloofig is Elkeen van die gelowiges wat in ellende en in nederigheid hulle situasie besef en in U aandroep. Elkeen van die ellendiges wat ons Here Jesus Christus ken en hom alleen vertrou vir hulle redding. Amen. ons skrifleesing kom uit of skrifleesings kom uit twee van die van die vier evangelies en die een is die evangelie volgens lukas waar ons die begrafnis van onze Heere Jesus Christus waar ons dit sal uh, voorhou en dan die evangelie volgens markus waar daar uh, melding is van die Heere Jesus' verskyning na sy opstanding so ons lees vanuit uh, die 50ste vers of vanaf die 50ste vers van Lukas 23 en daar was een man met die naam van Jozef een lid van die raad, een goeie en een rechtverdige man en hy het nie met hulle raad in handelswijse saamgestem nie van Arimathea een stad van die jode wat self ook die koninkryk van God verwag het. Hy het na Pilatus gegaan en die lichaam van Jesus gevra en het afgehaal en in linne toegedraai en het neergelee in een graf wat uit een rots gekap was waar nog nooit iemand in geleed nie. En dit was die dag van voorbereiding en die Sabbat sou aanbreek En die vrouwe wat saam met hom van Galilea gekom het, het ook gevolg in die graf gesien en hoe sy lichaam neergelef was. Daarop het hulle teruggegaan in spisserijen en saaf berei en op die sabbat geris volgens die gebod. En baie vroeg in die moore op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die spisserijen gebring wat dier hulle toeberei was en hulle het die steen van die graf afgerol gevind en toe hulle ingaan het hulle nie die lichaam van die Heere Jesus gekry nie en terwijl hulle hieroor in verleendheid was staan daar twee manne by hulle in blink kleren en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangezichte na die aarde buig sê die manne vir hulle, waarom soek julle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die sien van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opsta. En hulle het sy woorde onthou, Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jacobus en die ander vrouwe saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praaikies gelijk en hulle het hulle nie gegloen nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop en toe hy sien hy die doeken alleen lee en hy het weggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het en dan lees ons nou uit die evangelie volgens Marcus die 16e hoofdstuk vanaf die 9e vers en nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week het hy eerst verskyn aan Maria Magdalena uit wie hy 7 duivels uitgedruif het Sy het gegaan en het vertel aan die wat saam met hom gewees het terwijl hulle treer en ween en toe hulle hoor dat hy lewe en dier haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie en hierna het hy in een ander gedaante verskyn aan twee van hulle terwijl hulle loop op pad in die veld en hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel maar die het hulle ook nie gegloen nie. Ons lees tot so ver, dit is die woord van die Heere, Lukas 24, die twaalfde vers, nas naby dorom in ons land al die wonder Petrus het opgestaan en na die graf gehard en toe hy neerbuk, sien hy die doeken alleen lee. Broers en sisters, in ons gemeenskapelike geloof in onze Heere Jesus Christus, wat is die doel van die graf? Het ons vandag nog een graf nodig Jy weet die grave van grafte en die onderhouding daarvan, die verskillende begrafplaase, die is daar so beslommernis geword. En daar is toch ander maniere, waar oor daar, oor die dode lichaam beskik kan word. Jy weet die antieke Egyptenare het hulle koningslaat balsum en hulle leike en geweldige piramides ingebouw, maar dan is daar die natuurkinders, wat die lichaam offer aan natuurgeeste, natuurkingers wat die lichaam in die roofdieren van die veld aanbied of ander heidene verbrand die lichaam en offer die as aan heilige riviere. So is dit dan ook met baie westerlinge vandag om die as van hulle geliefdes in die see te gooi. En baie moderne kerkgangers vind vandag ook al hoe meer verskoning om Ooma en Opa'se lichame te laat verbrand En hulle self dan te troost dier die as in een of ander gedenk meer te laat inmessel Waarom dan nog die graf? Daar is een paar bybelse redes waarom die graf vir een gelovige belangrijk is Maar daar is vir een belangrike rede, hoekom ons een graf inderdaad nodig het En hy die rede kom duidelik na voore in die gebere rondom die graf van die Heere Jesus Christus. Toe Petrus neerbuk, sien hy die doeken alleen le. Nou, soos die Heere Jesus sy leven begin het, so het hy die leven uitgegaan in doeken. En dit het alles gedei op sy vernedering Die stal waarin hy gebore is Die krip waarin hy neergelees het Het was alles vernederend Maar nie minder vernederend As die doeken Wat vir hom aangesit was Met sy begrafnis Die Seen van God In doeken Ja, Christus het ons aardse klere aangetrek hy het ons vlees en bloed aangeneem hy het ons sonde op hom laat neerkom en daarom is net soos met ons sy dode lichaam weer in doeken toegedraai, linnedoeken soos ons gelees het, dit het begin in babedoeke geëindig met bloedbevlekte linnedoeken neergelee in een graf met doeken as grafklere Nou vir die overpiesters en die fariseers was dit die einde van die story. Vir sy eie disciples was dit ook die tragische einde om maar nou net daar die lichaam te verzorg, het was die werk van een klompie vrouwe. Maar nou het ons gelees, hulle die steen van die graf afgerol gevind en toe hulle ingaan, het hulle die lichaam van die Heer Jesus nie gekry nie en dan lees ons een keer verder Petrus het opgestaan na die graf gehaard loop, en hy die doeken alleen sien le en hy het vol verwondering huis toe gegaan oor hierdie dinge wat gebeur het stadig begin die besef deerdring hy het opgestaan en dan word hy hier gesien en dan word hy daar gesien hy het opgestaan maar as ons nou so mag vraag wat het die Heere Jezus aan sy lyf? Hy verskynd toch seker nie nakend nie. Die graftleere leed daar aan die graf, maar hoe is hy nou aangetrek? Ons kry een deel van die antwoord in die tweede gedeelte wat ons uit Markus uitgelees het. Ons lees na dat hy opgestaan het dat hy eerst aan Maria Magdalena verskynd en hierna in een ander gedaante Aan twee van hulle verskuim In een ander gedaante Met een ander voorkomst Wat zou dit beteken? Jesus het anders gelijk Maar as ons wil weet hoe anders Moet ons terugblaai in Markus Na die negende hoofdstuk toe Daar op die berg van verheerliking Toe die Heere Jesus vir een oomblik In sy hemelse heerlijkheid bekleed was daar toe die Heere vir een oomblik nie die kleren van vernedering aangehaad het nie. Daar staan in Markus 9, hy het voor hulle gedaante verander en sy kleren het blink geword. Baie wit soos sneeuw, wit soos geen blyker op aarde dit kan maak nie, sê Markus. Dis hoe die Heere Jezus sy ander gedaante gelijk het. Hy het heeltemaal ander kleere aangehaad, jimmelse kleere. Die soort van kleere wat hy aangehaad het voordat hy neergedaal het aarde toe. Die soort van kleere waarmee ons voor God mag verskyn. Die soort kleere wat die twee manne aangehaad het, waarvan ons gelees het daar. Die twee manne wat by die graf was terwyl die twee vrouwe hier oor in verleendheid was, staan daar twee manne by hulle in blink kleren. In blink kleren. Blink wit kleren, die soort kleren wat die godlike boodskappers in die Bijbel nog altijd gehaad het. So lyk hier die twee manne. En hulle lyk ook soos die twee manne wat aan die disciples verskyn het met die hemelvaart. So lees in handelingen 1 vers 10, Twee manne, met wit kleren maar dit kan ook nie anders nie. want niemand kan voor die driemaal heilige God verskyn as hy of sy vuil kleren aan het nie. dit mag nie ons sien het so duidelik in die profesie van Zachariah die derde hoofdstuk hoe die priester Joosja voor die Heere staan en hy word daar aangetla, die satan die jou staan daar en hy sê vir die Heere, kyk hoe vuil is hierdie manse kleren. Dis die klag. En daarop het die Heere aangeef, so lees ons, en in die wat voor hom staan gesê, neem die vuil kleren van Josia weg. Kyk, ek het jou skuld van jou weg geneem, en ek beklee jou met feestkleren. Geen vuil kleren voor die driemaal heilige God nie voor die ingang van die jemel kan ons ons voorstel is daar een kennisgeving met groot letters drag streng jemels geen aardse kleren word toegelaat nie Heere Jezus het aarde toegekom Sy hemelse kleren uitgetrek Uit van baba doeken laat aantrek Uit vrom graf laat aantrek Trouwens met sy hele aardse Omwandeling loop hy Met ons grafkleren rond Want dit is wat ons elke dag dra Grafkleren selfs, selfs ons beste werke Selfs die mooiste dinge wat ons Aantrek, selfs die mooiste dinge wat ons Doen, selfs dit is soos vuil kleren het staan so mooi in Jesaja 64 ons het amal geword soos onreine staan daar, soos een onreine al ons ongerechtighede nee, al ons gerechtighede soos een besoedelde kleed, ja ons het recht gehoor nie al ons ongerechtighede nie maar al ons gerechtighede al ons beste dade is vuil voor die heren So die Heere Jezus gaan die graf binne, hy gaan die dode reik binne, die dode reik waarvoor ons amal bestem is, hy gaan die graf binne met ons graf kleren, maar dit is nie hoe dit bly nie. Petrus het opgestaan en het na die graf gehard en toe hy neerbik, sien hy net die doeken daar le. Hy verskyn nou aan sy disciples, in een ander gedaant hy dra nou die kleren van sy hemelse heerlikheid so die graf was die heren sy kleedkamer en die graf het die heren uitgetrek en weer aangetrek voordat die snuidokters in een hospitaal omgeving die verpleegsters die operatie theater binnen gaan, gaan hulle eerst door een ander kamer, een kleedkamer een aantrekkamer kan ons het noem daar trek hulle gewone kleere uit, hulle skrop hulle arms en hulle hande, hulle trek die haterkleren aan om van die een omgeving na die ander oor te gaan, om van die omgeving met kieme oor te gaan, na omgeving sonder kieme, is daar een klerenverwisseling nodig is daar een kleedkamer nodig en dit is wat die graf van die Heere Jesus Christus was die Heere Jesus Christus het die graf as een kleedkamer gebruik om die sondige wereldse klere achter te laat en om die hemelse aan te trek en dan skryf die apostel Paulus in 1 Korintiers 15 so is ook die opstanding van die dode daar word gesaai in vergankelijkheid en daar word opgewek in onverganklikheid so tot in medie Heere sy eie opstanding was die graf nie een deurgang nie die graf was a gat of a grot verseel met a zwaar klip ja, dit, dit was die machte van die helse weise waarop hulle graf wou behou behou in diens van die dood en die dode reik Ons lees in die Heere Jesus' geval die overpriesters en die fariseers het gegaan en hulle die graf verzeker dier een steen daar te sit om dit te verseel in die teenwoordigheid van die mag. Ons lees dit in Matthäus 27 Maar God het hom opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbunt het omdat het onmoendlik was dat hy daardier vastgehou kon word so verklaart Petrus in handelinge 2 hy het die smarte van die dood ontbind hy het van die grot en die gat het hy een deergang gemaakt hy het van die graf een kleedkamer gemaakt en daarom sê Paulus in 1 Korintheus 15 dood waar is jou angel en doodereik waar is jou oorwinning Christus is opgewek uit die dode, uit die eersteling geword van die wat ons slaap het, so skryf Paulus verder in die brief aan Korintheers. Die eersteling wat opgewek is, die eerste een wat die grafkleren vir paradijskleren verruil het, die eerste een van baie ander wat sou volg, die eerste menselike lichaam wat met heerlijkheid bekleed is want jy sien broeders en sisters die menselichaam is nie vir die Heere onbelangrik nie ook hierdie aardse tentwoning soos Paulus dit noem is vir God kostbaar hy het ons immers gemaakt en soos ons in Pesalm 139 gesing het hy het my nieren gevorm hy het my in my moederse skoot geweef ek loof om omdat ek so vreselik wonderbaar is wonderbaar is sy werke my gebeente was vir hom nie verborgen toe ek in die geheim gemaakt was nie kunstige weef van die dieptes van die aarde het sy oe my ongevormde klomp gesien ook die menselike lichaam is die werke van Godse hande en God laat vaar nie die werke van sy hande nie so die lichamelike oorskot van ons geliefd is ons make hulle gereed vir hulle begrafnis sal hulle miskien weer aantrek die beste klere wat hulle gehaad het hier op aarde maar dit is grafklere wat ons vir hulle aantrek en daarmee sal hulle in die graf neergelaat word maar as dit so wees, as hulle eendag weer sien dan sal dit nie met daar die klere wees nie nie met enige klere wat hy of sy hier op aarde gedraad nie want hy gaan een kleedkamer binnen Dan word hier die verganklikheid met onverganklikheid beklee Soos dit elders in die Korintheersbriefstraan Hier die sterflike word met onsterflikheid beklee En dan sal vervol word die woord wat geskrywe is Dat die dood verslind is in die oorwinning Wie oorwin sal bekleed word met wit kleren So sê die opgestane Christus aan die gemeente van Sardes en daar is 7 briewe wat ons in die boek openbaring lees. Wie oorwin sal beklee word met wit kleren. Wie oorwin sal beklee word met wit kleren en ek sal sy naam nooit uit die boek van die lewe uitwis nie. Ek sal sy naam belei voor my vader en voor sy engele. Daarom het ons een graf nodig. Daar die deurgang, daar Daar waar die grafkleren vir feestkleren verwissel word En ons kan die Heere net dank vir daar die graf Aan die ander kant van die graf Sien Johannes die wonderlikste gezig in die boek openbaring Hy sê, kyk daar was een groot menigte Wat niemand kon tel nie uit alle nasies en stammen en volken en talen, en hulle het gestaan voor die troon, en hulle het gestaan voor die lam, en hulle was bekleed met wat? Met wit kleren. So van tyd tot tyd geliefd is gebeurde, dat ons voor een geliefd is, een kleedkamer staan. Moe nie bedroef wees daar oor nie. Wees bly want die deur van die kleedkamer sal toegemaak word maar hy of sy sal die klere verwisseling ondergaan want God is werkzaam in die graf die graf staan in Godse diens en ons dank daarvoor as ons na die graf gaan is ons nie begrafnisgangers nie ons is feestgangers, eindelijk bruiloftgangers op pad na daardie bruiloft van Christus met sy gemeente en by daardie bruiloft weet ons, ons sal elke een een bruiloftskleed moet aanhe, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beërwe nie, ook beërwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie dat ons bly wees in ons verjeeg en dan om die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam sal kom en sy vrou sal haar gereed maak en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne. En daarom, broeders en sisters, daarom begrawe ons, daarom verbrand of veras ons nie. Ons Heere het van die graf een kleedkamer gemaakt. Hy skenk ons daar die kleedkamer. Een kleedkamer van my oorledige geliefdes in een dag een kleedkamer vir u en vir my. Amen. Kom laat ons dank. Genadige God, die woorde wat u vir ons gee is vir ons opgegee, vir ons eie opvoeding, vir ons eie vertroesting, een woord wat vir ons gegee is ook om ons te vermaan in die tyd, om nie meegesleer te word dier die strome nie, nie meegesleer te word dier die moeders nie, nie meegesleer te word dier die mense vreese nie, maar om ons oog gericht te hou op werkelijkheid van onze Heere Jesus Christus. Een werkelijkheid wat dat nie nou vir ons sigtbaar is nie, maar wat ons glo eendag vir ons ten volle sigtbaar sal wees. En daarom let ons nie op die sigtbare nie, maar ons let Op die onsigbare En ons vertrouw en ons weet Hemelse Vader en ons bid dat het so sal wees Vir elkeen wat vandag Hierdie woord hoor Bid ons dat het sal wees Dat hy en sy Waar hulle ook al is Sal vasthou aan die Heere Jesus Christus Nie as een Wat nog in grafdoeken In een graf ewers leenie Maar as een wat aangetrek het dit wat om toekom van uit die hemel, hemelse kleren, wat aan die rechterhand van ons die hemelse vader is en wat sal regeer tot in alle eeuwigheid. Amen.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 2, 1, Wie is die man wat hier